Солдати не послухалися наказу стріляти. Та ж це Боєндія, пояснив один з них. Тоді, не тямлячися з люті, капітан схопив гвинтівку, пробився крізь натовп на середину вулиці і прицілився. Негідники, загорла він, та хай це буде хоч сам полковник Аурліану Боєндія. Щойно Кармеліта Монтьєль, двадцятирічна незайманка, оберталася відковою водою і посипала пелюстками розмарину ліжко Пілар Тернери, як пролунав постріл. Судячи по картах, Ауареліано Хосе випадало пізнати з нею щастя, в якому йому відмовила Амаранта, виростити разом з нею семеро дітей і, доживши до старости, померти в неї на руках. Але куля, яка зайшла йому в спину і пробила груди, видно, неправильно розтлумачила віщування. А от капітана Ак'євдес Рікардо, той, кому судилося померти цієї ночі, справді помер та ще й на чотири години раніше за Ореліано Хосе. Щойно гримнув постріл, як капітан теж упав. Одразу від двох куль, випущених кимсь, хто так і зостався невідомий. І багатоголосий крик Струснув нічний морок Хай живе ліберальна партія Хай живе полковник Ауреліано Буендія На дванадцяту годину ночі Коли Ауреліано Хосе уже перестав Спливати кров'ю І все ворожіння Кармеліти Монтєль Звелося в Нівець Понад чотириста чоловік Пройшли перед театром І розрядили свої револьвери В покинутий посеред вулиці Труп капітана Акілеса Рікардо Потрібно було кілька солдатів, щоб покласти на візок обважніле від свинцю тіло, яке розвалювалось як намоклий хліб. Обурений нахабною поведінкою урядових військ генерал Хосера Кель Монкада, використавши свої політичні зв'язки, знову надягнув уніформу і перебрав на себе всю цивільну і військову владу в Макондо. Однак він і не сподівався, що його миротворча діяльність зможе відвернути неминучі події. Вересневі повідомлення були суперечливі. Уряд заявляв, що утримує контроль над усією країною. А до лібералів надходили таємні звістки про збройні повстання всередині країни. Власті визнали стан війни лише тоді, коли опублікували рішення військового трибуналу, який заочно присудив полковника Ауреліано Буендіа до смертної кари. Перший же гарнізон, якому вдасться захопити полковника в полон, повинен буде виконати вирок. Отже, він повернувся, радісно сказала Урсула генералові Монкаді. Але той поки що не знав цього. Насправді ж полковник Ауріліана Буендія уже понад місяць, як повернувся до країни. Його появу супроводили найсуперечливіші чутки, за якими він перебував одночасно в кількох досить віддалених одне від одного місцях і тому навіть сам генерал Монкада не вірив у його повернення доти, доки не було оголошено офіційно, що полковник Ауреліано Боендіа захопив два прибережні Штати. «Вітаю вас, кумо», – сказав генерал Монкада, показуючи їй телеграму. «Дуже скоро ви його побачите тут». І тільки тоді Урсула вперше занепокоїлася. «І що ви будете робити, куме?» – спитала вона. Генерал Монкада уже не раз ставив собі це питання. Те саме, що й він, кумо, виконувати свій обов'язок. 1 жовтня, в досвіта, полковника Уриліано Буендіа з тисячі озброєних солдатів атакував Маконду. Гарнізон одержав наказ триматися до кінця. О полудні, коли генерал Монкада, Обідав з Урсулою, залп артилерії заколотників, прокотившись мов, грім над містом, зруйнував ущент фасад муніципальної скарбниці. «Вони озброєні не гірше від нас», – зітхнув генерал Монкада. «І до того ж у них високий бойовий дух». О другій годині, коли земля двихтіла від артилерійської перестрілки, він попрощався з Урсулою, цілком упевнений, що веде битву, приречену на поразку. Благаю Господа, щоб Ауреліано не з'явився в цьому домі вже сьогодні ввечері», – сказав він. «Але якщо таке станеться, обійміть його за мене, бо, думаю, мені його вже більше не доведеться бачити». Тієї ж ночі генерала Монкаду схопили, коли він намагався втекти з Маконто. Заздалегідь написавши великого листа, в якому нагадував полковникові Ауреліану Боендіа,